Ilyenkor az ember megelégszik azzal, amivel egyébként kell fűznie, nem próbál saját maga valami válaszhoz jutni. Nem tudom, milyen módon. Tehát... Uh, uh. Ne, tehát az embernek... Tehát hogy mondjam, tehát, hogy, hogy mi? Az az, az az öt ember, aki most bekerült a... Abból az ötből hány volt korábban? Uh, három. Tehát kettő új van hát, Tehát kettő régi új, mert ugye a, a korábbi, amikor ugye én voltam a polgármester, akkor az akkori frakciók vezetőnk az most újra bekerült, és ugye én is egyéni körzetben képviselő lettem, illetve az egyik kollégám, aki szintén... Mekkor az ahhoz, hogy az alakulőülésen, vagy az azt követően, ha ez szóvá teszi, akkor ennél érdemibb választ kap, vagy ön nem hagyja annyiban, függetlenül, hogy nem tudom, mire tudna jutni, ha nem hagyja abba. Én azt mondom inkább, hogy ugye... Amit én látok, és ugye tapasztaltam 2010 előtt is, 10 és 19 között is, és azóta is, hogy az a baloldali gondolkodás, és ugye itt a szereplők nem nagyon változtak, mert ugye az a Tripon Norbert lett most megválasztó Újpesten polgármesternek, aki korábban 2010 előtt alpolgármester volt, tehát az ő gondolkodását, eszeljárását már eléggel jól ismerjük. Ő mindig saját magából, illetve a saját, hogy mondjam, tagságukból, közösségükből indul ki. Ott ezek a pozíciók, ezek a külső bizottsági helyek, a hatalomte a része, a jutalmazás, büntetés, odaadom, elveszem, tehát megmutatom, hogy én vagyok az óraházban. Na most valószínűleg ugyanezt akarták velünk szemben is alkalmazni. Lentős tételek anyagilag. Pont ezt akartam mondani, hogy az az öt ember, aki tőlünk kerül, az nem azért kerül be, hogy neki az egzisztenciát jelentsen. Egytől egyik darabra mindenkinek el tudom mondani, hogy, hogy miből és e, ho hogyan él. E, megvan mindenkinek már a saját egzisztenciája. Ezt a, ezt a tisztséget, ezt, a, ezt feladatként, a közösség szolgálataként értelmezünk a szó legnemesebb értelmében. Itt mindenki, és ez nem a rongyrázás, itt mindenki... E, Köszönjük szépen, megvan. De ennél hogy A bizottsági tagságok egyébként jelentős anyagiakkal járnak -e együtt. Most. Az is próbáltam kitőre választatni, mert nem fogja elhinni, nekem fogalmam sincs, hogy jelenleg Jó, mennyit kap ez egy, a küls... késő, egy külsős bizottság. Nem, mert én nem szeretem, mert, mert nyilván Újpestnek kapcsolatban szeretek mindenre választani. de ez de mint, például, de hogy mennyit kap egy külsős bizottság nem is nagyon nem mert, azt, mert nem soha ez nem ez kevesebb keves a buladódon, nem tudja, hogy mennyi jár egy ilyenért. A másik újpesti történet, ami jelentőséggel bír, és amit ön megjelenített, az az adatvédelmi incidens Újpesten vers. Igen, hát ez egy nagyon hosszú vers. <laughs> 2020 óta íródik, és most arra bekerült Újpest az Európai Unió bíróságának történetében. Ugye ott az Európai Unió bíróság az precedens értékű ítéleteket hoz, és mivel Újpesten visszaértek, most már egyébként az Európai Unió bírósága is megerősítette, hogy visszaéltek több mint 20 ezer újpesti nyugdíjas adatával, azért az egy elég súlyos dolog. 4 millió forintos bírságot kellett fizetnie, vagy kell most vagyok erősi válik az ítélet fizetnie az Újpesti Önkormányzatnak. Ugye itt arról van szó, hogy a mi időnk évi kétszeri alkommal kaptak ajándékcsomagot a nyugdíjasok, ezt ugye a 19 előttük állandóan támadták, hogy ez milyen megalázó, meg, meg micsoda dolog, ezért ezt megszüntették, és ki akartak találni helyette valami újat. Csak hát... Kritizálni mindig könnyebb, mint valami újat törvényszerűen összehozni ők, egy ilyen személyi jövedelemadó is keletkeztető vásárlási utalvány formájában kívánták biztosítani, de ezt nem tudták, most innet, tényleg hogy nem menjék bele e, jogszerűen megcsinálni a rendeletet. Az első alkalommal fölhívtuk a figyelmet, nem fogadták el, kormányhivatal megsemmisítette, aztán következő alkalommal újra próbálkoztak, újra jeleztük, hogy ez így nem lesz jó, kormányhivatal elmarasztalta, aztán nemzeti adó és informatik, ez a NAIH vizsgálat már kis tudom, a rövidítést, naik vizsgálat is elmarasztalta a az önkormányzatot, ezt a határozatot megtámadta az Újpesti önkormányzat. hogy magyar... adatvédelmi és információ Na ők, <gül> ők Igen, ők elmarasztalták és 4 millió forintos bírsággal illették Újpest önkormányzatán. Ezt, ezt az Újpest önkormányzat megtámadta, és a magyar bíróság pedig azért, hogy, hogy iránymutatást kapjon, hogy akkor ebben az adatvédelmi helyzetben, ugye, ami, az, ami a hazai adatvédelmi szabályok, ugye az Európai Uniós Jogforrásb meg egy ilyen előzetes állásfoglalást kértek, és az Európai Unió bírósága is megállapította, hogy ez itt jogszerűtlen volt, meg kellene semmisíteni az, az adatokat, stb. stb. stb. stb. És a, a helyzet visszássága csak. Pont az, hogy mi kétszer elmondtuk, hogy nem jó. A képviselőtestületülésen fölhívtak a figyelmet, hogy nem jó, nem hallgattak ránk, és ez egy, egy válasz az előbbi kérdésre, hogy mennyire vagyok én bizakodó, hogy majd októberben meghallgatják azt, amit mi mondunk. Hát itt a példa, és ők nem változnak, hisz a személyek ugyanazok, hogy nem hallgatnak a szép szóra, nem hallgatnak a szakmai jó tanácsra. Négy millió forint kárt okoztak Újpestnek. A és ami a vicces, ezen a képviselőtestületen vicces idézőjelben szintén hatán arról, hogy Déri Tibor polgármester több mint 6 millió forint jutalmat vehet föl, és ő pedig személyében döntött, hogy közel 6 millió forintot kap mind a négy alpolgármester fejenként. Tehát ők 30 milliót elvisznek haza, miközben az újpesték pénzéből, miközben az áldozatos munkájuk, áldozatos megint idézőjelben munkájuk eredményeként, csak ebben az ügyben 4 millió forint bírságot fizetnek az újpesti adófizető. Ön egyébként ezt az egész Déri Tibor visszavonulást ezt érti? De hogy de nem kell ezt érteni, persze, hogy értem egyébként. Déri Tibort valamivel sarokba szorították, vagy megvették, ő fél időben azt mondta, hogy akkor visszavonul, mert több időt szeretne tölteni a családjával. majd most bekerül egyéni képviselőként az újpesti képviselőtestetbe, bekerül listás képviselőként a fővárosba, várján. és városházi folyosói pletyák szerint alpolgármesteri pozíciót fog neki ajánlani tripon Norbert. Tehát az egyik polgármesteri de azt pozíciót. De tudnunk kéne, hogy mivel szorították Hát erről voltak újságcikkek, bizonyos céges ügyek vizsgálata miatt, vagy esedékes vizsgálata miatt. Voltak olyan cikkek is, ugyan, ami arról szólt, hogy megvásárolták, tehát érdekes módon lékehoz meg... kapcsolódott. De hogyha igen? az ember köt egy ilyen alkut, akkor azzal leállít egy jogi folyamatot? Vagy ez? Hogy a frász van? Hát vagy azt mondják, hát persze, hát most itt az, hogy nagyon-nagyon kevés időnk van is, ha ez az utolsó beszélgetés, akkor nem akarok ilyen részletes dologba elveszni, de hát most a például az ígyászcsarnokról százszor beszéltünk, mind a mai napig nem jött ki az állami számvevőszék vizsgálata, mert nem hajlandók, nem adtak ki papírokat. És ugye az állami számvevőszék csak úgy tud vizsgálódni, ami papírokat megkap. Tudjuk, hogy léteznek olyan dokumentumok, amiről azt állítja az önkormányzat, hogy nincsen. Ezért nem írja alá a teljességi nyilatkozatot a polgármester, ezért az ÁSZ nem tudja kiadni. Számtalan olyan dolog van, ahol papírokat el lehet tüntetni, aztán esetleg, ha meg szükség van rá, akkor utólag lehet keletkeztetni. Ez mind-mind súlyos bűncselekmény, de hát ha nem derül ki, akkor ugye nincsen következménye. Hadd valamit én is önnek. Um... Ugye Zuglóban uh, Rózsa András nyert, és én még a választások előtt két héttel rögzítettem a műsorban, hogy amennyiben nem Horváth Csaba lesz a polgármester, abban az esetben én a Zuglói önkormányzattal való együttműködésemnek befejezem. Nem azért, mert Rózsasz Andrással bármilyen problémám van, hanem hogy olyan ellentét van uh, Rózsa András és Horváth Csaba között, amit én, a szerződésen folytatásával egyénileg nem tudok áthidalni. Volt ilyen korábban Bácska János és Baranyi Krisztina esetében is. Uh, ott mondjuk annyiban színezte a történetet, hogy Baranyi Krisztinával közben kialakult egy személyes kapcsolat, de én azt gondolom, hogy egy jó megoldás született ott, uh, viszonylag uh, rendezett körülmények között, ami azt jelenti, hogy ezt mi ketten tisztáztuk, és ennek nem volt semmilyen egyéb megjelenése. Én felajánlottam Rózsa Andrásnak még a választások előtt, hogy megszólalhat, aztán pedig utána azzal végül is nem élt, mert nem tudtunk időpontot egyeztetni, illetve amiben megegyeztünk, azt lemondta. Majd amikor megnyerte a választást, akkor volt egy telex interjú, már azt követően, hogy én beszéltem bele, és megegyeztünk abban, hogy majd szeptemberben fog megszólalni a Kejfej Jancsiban, hogy én egyébként mire számíthatok és mire nem számíthatok a zuglóvai együttműködést illetően, amit nem fogok minősíteni. Tehát abból adódóan, hogy elmondtam, hogy én mit tettem, minden esetre főcím lett abból, hogy az ATV-vel, fialával, nem tudom. Tehát ez egy ilyen jól hangzó dolog. És Borá volt egy nagyon klassz beszélgetés az olimpiai sorozatomban, a kajakkenú életről, és egyáltalán itt arról a viszonylag felfokozott hangulatról, ami az olimpia előtt van a személyek kiválasztását illetően, és felvetődött annak a lehetősége, illetve felvetette annak a lehetőségét, hogy októbertől más formában nem csak sportügyben csináljunk egy podcastot, amire ő azt mondta, remélem, hogy nem bántom meg, hogy ezt elmesélem, hogy ő ezért nem tud fizetni. És mondtam neki, hogy hát Erről szó sincsen, itt legfeljebb én fizethetnék neki, de hogy az, amit egyébként ezek a újságcikkek okoznak, amelyek ugye azt a tévképzetet kelti, mint hogyha például mondjuk a mi kettőnk beszélgetése mögött is egyébként pénzmozgás lenne, és ha pénzmozgás van, akkor nyilvánvalóan, hogy én akkor úgy táncolok, ahogy azt a megrendelő elintézte, beleértve azt a korábbi időszakot, amikor egyébként újpestel nekem szerződésem volt, mármint a BTM-nek, az valami egészen elképesztő, miközben a nézőim és a hallgatóim, akik régebben követnek, nagyon jól tudják, hogy nagyjából 2002 után nem volt fizetésen valamilyen módon, Patreon egyebek nem voltak, a fennmaradását részint a saját létezésemnek, részint pedig ugye hát én ezekből a pénzekből jelentős mértékben adtam azoknak a cégeknek, amelyeknek a munkájában részt vettem egészen addig, amíg nem önállósultam. De hogy ez oda hogy barátetele azt mondja nekem, hogy ő ezért nem tud fizetni, ezért hálás köszönet illeti a telekszet a 444.hut. Elsősöd. És írják ezt azok az új uh, organumok, amelyek természetesen nem a mikroadományokból tartják el akar Nem, nem akarok meg, hogy mondjam, meg, <gül> dokumentáltan látható, hogy hogyan és kinek az érdekében, és kinek a finanszírozásában működnek, zárójá bezárva. Tehát, az pedig, hogy most az új zúlói polgármester, e, e, hogy mondjam, tehát mind, mindenkinek megvan az esélye. Mindenki tiszta indul, akinek nem volt előzménye múltsa. Én nem tudom, hogy a polgármester korábban dolgozott a Nem, Igen, hát hogy polgármester volt. Na, akkor a polgármester. A plána, plána jó, mert egyébként megtisztítja a zuglót, úgyhogy egyébként végig dolgozott nem, november a... Novemberben lemondott. Urá, tehát de négy év után igen, tehát és fél évvel a választás előtt. Tehát köszönöm szépen. <gül> Na, tehát akkor ez még többet nem mond, akkor ő már nem is tudott volna nálam. Tehá, ha ennyire ismerem az ugróügyeket, akkor nem tudott volna tisztalappal indulni. De az, hogy a megválasztása után tulajdonképpen az első olyan hír, amelyik eljut a sajtóban, a nagyobb nyilvánossághoz, például hozzám is, mert én is olvastam, bár nem tudtam ezt a háttérinformációt, hogy önök már beszéltek, Beszéljön. de az, hogy valaki ezzel kezd. Igen, de most már tudom. Tehát, hogy valaki ezzel indítson hogy ez a, kinek a szerződését fogja fölmondani, és kit fog kirúgni, azért az elmond sokat, hogy ember jelleméről. Hát azt kell, hogy mondjam, hogy egyébként ez alapvetően jellemző, hiszen ha visszaemlékszik rá, az őrségváltásnál, a Wintermanttel, Déri Tibornál ugyanez lezajlott Déri Tiborral, aki egyébként ugye még helyet is kapott a Kejfejancsiban, um... Valahogy ezt itt Magyarországon legalábbis, ami az én esetemet illeti, remélem, hogy én csak egy kivétel vagyok, ezt képtelenség elegánsan intézni. Képtelenség. Hát most én nem akarok senkit Ott. sem de ha, lehet de elegánsan Ön az időnövédségéről hogy... beszélt, és én most elvettem abból egy jókora darabot. Mi az, amiről egyébként ön mindenképpen beszélni szeretne? Mi az, a, a bögyét nyomja, bár ezt a kifejezést ki nem állhatom? Ami, ami foglalkoztat így a nyár beköszöntével is, hogy, hogy mi lesz Újpest és, és Budapest sorsa ebben az új helyzetben. Ugye Újpesten egy szint politikai felállás van, tehát a, a polgármesternek és a csapatának, úgymond, ha ezt lehet csapatnak nevezni, akkor hát a biztos többsége megvan. Lesznek benne régi új arcok, ugye Fura lesz visszamenni, fura is volt, amikor a mandátumna velet átmentem kvázi négy és fél év e, után belépni a városháza e, ajtaján, végigmenni azokon a folyosókon, ahol kilenc éven keresztül dolgoztam. E, Lesznek, mondom, új arcok, e, lesz két kutyás képviselő, akikről e, Azontól, hogy tudjuk, hogy kicsodánk és, és, és volt már velük kommunikáció korábban is, meg, meg, meg most is, de, de ezek nem voltak ilyen, ilyen mély, vagy, vagy egyáltalán szakmai, szakmai elmélyüléstre lehetőséget adó beszélgetésen, Kiderül, hogy milyen lesz, de a képlet az világos, ott, ott, ott, ott ha valamit akarnak, akkor átviszik, ugyanúgy, hogy most a mi bizottsági helyénknek az elvételét. A főváros az már egy érdekesebb kérdés, hogy, hogy ott ez a... még a főváros egy apró kérdést. Ön egyébként ezzel együtt hasznosnak fogja tudni látni egy ilyen szituációban ezt az öt évet, és akkor tulajdonképpen hülyeséget kérdezek, mert ugye előre kérdezek valamit, miközben azt alatta vagy utána kéne kérdeznem. Egy, egy tekint az, hogy az, az Újpest, Újpest városának működésére, költségvetésére, fontosabb rendeleteire, egyáltalán a fejlesztési irányok, meg hajdáká lesznek fejlesztések, arra kevésbé látom hogy hatékony lesz az én munkám, vagy bármelyik más képviselőtársam, De. mi aki ellenzékben van. De viszont én egyéni körzetben megválaszott képviselőként fogok oda e, beülni, és azt az egyet ígérhetem e, a választóimnak is, és a városvezetésnek is, hogy kíméletlenül fogok szóvá tenni minden olyan e, a legapróbb, legkisebb problémát is, ami azt a körzetben, körzetet és a körzetben élőket uh, érinti. Tehát a, a, a, az egyéni képviselő dolg, vagy az ott élők uh, mindennapjaival, nem is a saját család életével, de a lakókörnyezetükkel, az utak, járnák, közparkok, közösszesen állapotával kapcsolatban én minden szóvá fogok tenni. Főváros. A főváros pedig, ugye ez egy érdekes helyzet, itt most az érdekes, azt tényleg többféleképpen lehet értelmezni. Egy teljesen, eddig sem volt túl biztonságos a politikai helyzet, azért mert a többségi frakciót adó pártszövetség tagjai nem nagyon tudtak együttműködni, tehát folyamatosan egymás hátát nézték, vagy, vagy néztek nézték a saját hátuk mögé, hogy, hogy hogyan és miként tudják megvédeni saját magukat a szövetségeseiktől, de így kellett összetartani a többséget, volt, és ugye közgyűlés, ami elmaradt, azért, mert szivakodott a DK meg a momentum, ha most pedig ugye egy olyan helyzet állt elő, hogy nincsen senkinek többsége, vagy csak ilyen nagyon furcsa többségeket lehet alkotni, ugye most Karácsony Gergény már ismét azért érdemi munkahelyet a tévében való üzengetéssel kezdett, és kérte el a tiszapárt elnökének, vagy alelnökének de arcának mindenképpen nevezhető embernek a telefonszámát, azért, hogy esetleg velük beszéljenek, ugye velük a tíz tiszapártos és a hét dékás s MSZB és s párbeszédes, nem tudom milyen képviselő, együtt tud adni egy nagyon-nagyon-nagyon szűk többséget, de az egy mindenféleképpen érdekes helyzet lenne, hogy az a tiszapárt, aki azt mondta, hogy se DK, se Fidesz, az hogyan akar esetleg koalíciót kötni, vagy, vagy egyedi ügyek mentén többséget adni bizonyos döntésekhez. Azért mondom, hogy érdekes. érdekes Mennyire tudja a, ez a felállás megbénítani, vagy jelentősen megnehezíteni a főváros életét? adott esetben teljesen, hisz ugye törvényi határidőn belül, vagy ésszerű határidőn belül a törvény által megfogalmazva kell választani legalább egy darab helyettes, amelyet a, ugyan a főpolgármesteri a közgyűlés választ meg. Uh. Ez egy fontos döntés, Ö, aztán ugye az első fontos döntés hamarosan el fog következni, mert legkésőbb jövő februárban, tehát októberhez képest hamarosan el fog következni, el kell fogadni a, a 25 ös évre vonatkozó költségvetést, Ö, ahhoz is kell egy minősített többség, mert legalább 17 szavazat, úgyhogy, úgyhogy kíváncsian, várom tényleg, hogy mi lesz. Közérzete? Én, én meg, a saját közérzetem, tehát én, én megteltem ezzel az elmúlt időben. Tehát, és ahogy távolodunk a választástól, nem szabadultam meg olyan mértékben, tehát nem, nem lélegeztem föl. Én egész Ezt egyszerűen besokaltam attól, amit az elmúlt időben történt, azt... és látható módon... Uh, utána se változik alapvetően a helyzet, de egyszerbe besokaltam. Én egyszer csak azt vettem észre, hogy az az érdeklődésem, ami van, az továbbra is van, de a befogadó képességem csökkent, mint hogyha ott lenne valami, ami kitölti azt a helyet, ahol korábban semmi se volt, hát, és vártam az dolgokat. Ez teljesen egyértelmű, tehát, hogy Fivacs is csak egy bizonyos ideig tudja szívni magába a vizet, aztán utána ki kell, hogy engedje. Ugye én, én, én, ugye nyilván egy kampány az nagyon komoly megterhelés, és nem, nem, nem is a fizikai értelemben a utcai jelenlét és a folyamatos menés, hanem inkább, inkább ugye a, a, az agyi dolgok, hogy, hogy, hogy felelősséggel tartozik az ember magáért, a kampányért, a csapatért, azokért a választókért, akiket meg akar szólítani eldölt, megvan az eredmény, a foci meccsen is ugye sokáig szorít szurka az ember, még a 90 plusz kilencedik percben is akár, de amikor lefújták a meccset akkor az eredmény megvan, és persze lehet puffogni, meg elemezni, sőt kell is, de, de, de csak egyfajta bizonyosság van, ami az embernek ugye érdemes a... volt az RTL sportból átvenni azt a hülyeséget, amit mondott a falkasázi. Fogalmam sincs, hogy miről át. Ja! Ja, ja. Égis, szerintem igen. Hát hogy lehet ilyet mondani? Bocsánat. Most már ugye meg, én megtehetem, eddig is megtettem, mert nem, a, nem gondoltam, hogy, hogy a PC vagy a bármi, vagy bárkinek az ízlési által befolyásolva kell, hogy legyek, vagy befolyásolhassanak. Én, én továbbra is az, De a hülyes, saját... Ez egy hülyeség. Tehát a svájci csapatban 15 topligás játékos volt, idehaza mégis sokan azt gondolták, hát mi az, hogy nem tudjuk őket legyőzni? A volt gyarmatokról árad az utánpótlás az angolokhoz, a franciákhoz, a belgákhoz, a hollandokhoz, a spanyolokhoz, a portugálokhoz, de Svájc is kilenc első és második generációs betelepültel állt fel ellenünk a németek Vajon, Mire mentek volna Musziala, Gündergang, Sani Rüdiger nélkül? Nálunk egy se volt, lehet folyton migránshozni, de ez az egyik ára. Hát ez, nem ez nem nem mi? hülyesség. Hát. hát persze, hogy az azért tettem ki. Hát az, az, az gondolja, hogy akkor a magyar, uh, magyarországnak és a magyar nemzeti de. vállalatoknak, annak vezetőnek úgy kellene gondolkodni, hogy akkor igazoljunk le minél tőle törököt, meg arabot, meg szomáliait, meg mit tudom én mit, csak azért, és adjunk neki állampolgárságot, és hogy... Minden szegény farkasházit miért nem nézte légynek, miközben a farkasházi nem légy? Tehát a farkasházi hülyeségeket beszél, és azt az RTL lehozza. Hát Ér... azért, mert azért, mert hívjuk már föl a figyelmet, hogy emberek ébresztő. Hát a magyar értelmiséginek tartott ember... Ez ígyben nem voltak tömegek, köbresztő. tehát önnek... önnek öm... A tücsök rovatban, a magyar narancsban ott helye van, de ezt így... Én nem tudom, tudom megítélni, hogy Farkasházi Tivadarnak a saját közekében, a saját uh, nyilvánosságában mekkora ereje, szerepe, befolyásoló képessége van. Azért mégiscsak egy olyan ember, akit meghatározó volt ugye, a hazai humor életében, saját lapot adott ki, vagy ad ki még mind a mai nap, uh, folyamatosan megnyilatkozik, most éppen... Ezért, Ferencváros kapott ajándékba, tehát, hogy nyilván tartják, ha meg baromságokat beszél, akkor hívjuk fel a figyelmeket, hogy emberek Ez külön történt, ébred. ez a Ferencváros Gréci Zsolt, Farkasházi, meg ez az egész. Igen, hát majd meglátjuk, hogy októbertől én ezzel élénk ebben tudok foglalkozni Most... Most, most nem, és nem is fűzök hozzá szerkezetet. Szerintem az egyáltalán nem kizárt, hogy időnként beszélgessünk közéleti dolgokról. Én most nem önt helyezem fiókba, hanem mindenkit. Tehát leszámítva a szerződéses kötelezettségeimet a jövő héttől spájzolom magam. Legyen nagyon jó nyara, és akkor beszélünk bármikor. Viszont, Viszont Köszönöm szépen, minden jót. Önök Wintermantel Zsoltot nem látták, viszont hallották a Fővárosi Közgyűlés fidesz KDMP frakció vezetőjét. Most pedig... Tudom, tudom, nem az a kérdés, hanem hogy hogy hívják, kiemelt tartalom, vagy milyennek a neve? Köszönöm, már erre sem emlékszem, már semmire sem emlékszem. Támogatott tartalom, támogatott tartalom következik. Támogatott tartalomban pedig Balta András a Magyar Zeneháza ügyvezető igazgatója. Tengermét tiszteletem! Amikor a szabadtéri eseményekről beszélgettünk, akkor nekem mindig eszembe jut a Jordán, aki annak idején, amikor a Nemzeti Színház igazgatója volt, elhatározta, hogy egy külső helyszínt is létrehoz a Nemzeti Színház oldalában, de egyebek között ezt neakadályozta a hív, mert amikor a hív elment, akkor semmit nem lehetett, Hollani, és nem talált olyan színdarabot, amely tekintettel lenne a hét menetrendjére, és pont akkor nem történik semmi érdemleges, amikor éppen a hív elmegy. Ez jutott az eszembe akkor, amikor felhívtalak téged, és amiről így külön nem beszéltünk, de abban megegyeztünk, hogy szabadtéri eseményekről lesz szó, mert hogy a Magyar Zeneháza egy sor ingyenes, ráadásul ingyenes szabadtéri rendezvényt tart a nap legkülönbözőbb szakaiban, a hétvégén déle, előtt is, egy évként pedig délután mozi előadások is vannak eh, hozzá téve, hogyha hát természetesen alkalmazkodnak a napjárásához, mert mondjuk mozi előadást napközben csinálni az nem túl célirányos, így ezekre este kerül sor. Én időnként fogok mondani eseményeket, eh, sőt mindjárt el is kezdem, eh, ugye hetedikén a Timár Péter féle moziklip lesz, film a szabadban, fél kilences kezdéssel, ingyenes. A Warwick Chamber Choir, ez egy angliai együttes, ennek a koncertje pedig szerdán este, nyolckor lesz, szintén ingyenes. Ami az ingyenes koncerteket és filmelőadásokat illeti, azt valójában anyagilag a Magyar Zeneháza hogy valósítja meg, amely egyébként külön scrollban hozza azt, hogy hétfőn is el lehet menni, és meg lehet nézni a divák kiállítást, de regisztráljanak, mert olyan nagy az érdeklődés a kiállítás iránt, hogy enélkül nem fog tudni bejutni a látogató az épületbe. De amiről beszélünk, az kívül van. Az kívül van. Mi azt gondoltuk, hogy, hogy legyen a zeneházának egy ilyen, ilyen barátságos kisugárzása, a falakon kívül is, és ezek olyan koncertek, olyan rendezvények, itt, ugye, felsoroltad nagyszerűen a, a filmvetítés, de olyasmi is van, hogy, hogy Néma film és a Néma film alatt élőzene persze van. Talán pontom, amit kellett volna bemutatni a Jordánnak, látod, ezt elfelejtettem neki a Igen, igen, igen, de hát akkor is, ugye ugye zene van. Nem kezdve, amikor mondtad a féle dolgot a a hébele úgy kellett ma megrendezni egy darabot, hogy éppen akkor robogjon át egy év a, a színen, amikor a dramaturgiailag ott van a pillanat, Na de visszatérve a zeneházára, tehát ezek a viszonylag alacsony Gázsiet fölépő, sok esetben fiatal művészek, és ezt be tudja vállalni a zeneháza a saját bevételének a terhére. Úgyhogy ez nagyon-nagyon népszerek ezek a dolgok, egybénk vannak fizetősek is például van egy sorozatunk, ez a bizonyos Vibe Changer, Igen. Ami, ami a fiatal együtteseket, fiatal együtteseket mutat be, pontosabban ad nekik lehetőséget, hogy ott fölépjenek arra, mintán az egy picit, de drágább arra szedünk valami elképes jelképes de egy nagyon-nagyon hangulatos tud az ott lenni, és mögötte van a, a lelátó, nevezzük mondjuk így, a negyed antvíz teátrum, mögött van egy ünnep zeneker, Honnan a, a túlral, városné túra lehet nézni, az is egy ilyen kis vendéglátóipari egység. Min ülnek az emberek? Tessék? Min ülnek az emberek? Tudom a fenekükön. Párnáv de többek kövön ülnek egy egyébként, de. De párnákat ö, osztogatunk, úgyhogy végül is nincs, nincs vele. Rossz idő esetén ugyanezeket az eseményeket megrendezitek-e belül, vagy akkor elmaradnak? Ö, attól függ, az zenészek nem álznak meg, a, a közönség megállzik. Tehát, hogyha valamilyen rendesítőre van, akkor bent ö, megpróbáljuk megcsinálni. Ugye, nyáron bent, vagy a házban bent, nagy konzéteren, kis koncertterembe, nincsenek koncertek, tehát akkor teljesen kibolmutunk a, a. Csütörtökön jövő héten, július 11-én hamgadó cigaretta vég. Aztán a Villan, a Szabadban, ez 12-e péntek este 8-kor, a Honvadó Cigarettával, végpedig fél 9-kor, Sönfeld Mátyás, egy zenebatyú nyári családi programsorozat, ez természetesen délelőtt van, július 13-án, tehát jövő héten szombaton, fél 11-től. Ami az akustikai viszonyokat illeti, ha megkérdezem a Hajdan volt és a mostani tanárt, Uh, akkor én azt jól sejtem a görögökből és a rómaiakból kiindulva, hogy a kezdet-kezdetén csak szabadtéri előadások voltak, és aztán lett fedett, vagy a történelem fordítva Igen. állítja ezt én a soráért? Én, én is így tudom, és ráadásul hát ugye, nagyon sokan voltak akár Görögországban, akár másik <coughs> ilyen színházban, tehát az Ampli vagy akár a Veronai Alinában, és e ezek, ezek elképesztőek, tehát hogy jó, jó, hogy, hogy ezek a régi emberek, ezek hogy jöttek rá, ennek az akusztikai lehetőségei és az, hogy gyakorlatilag minden szót persze hangosítás nélkül egy nem tudom én tízezer férőhelyes arénában minden szót hallani, ez egy egész különleges dolog. Ugye nem mindenütt ilyen jó a helyzet már a későbbi utókorban, de a szabbatéri zenélés... Álljunk meg, mi az, hogy nem, nem a későbbi utókorban? Mire utaltál? Hát, mondjuk, mondjuk voltam már olyan szabadtéri koncerten, ahol, ahol egészszer nem ért el odáig a hang, ahol, ahol én ültem, ugye most már rá már most már ugye sok év óta rátértek a hangosításra. Ez egy kicsit olyan, mint a, mint a gps ugye? Tehát ugye a GPS nélkül egy végig taxis a fölött mindenhova oda talál pillanatok alatt. Na most a hangosítás is tulajdonképpen egy ilyen mangó, mert olyan helyek ellen... De ez egy jó példa, Bata, mert azért a tájékozódás és az, hogy egyébként maga a művész milyen módon szólal meg, azért az két különböző dolog. De ha már itt tartunk, akkor, hogyha valaki, mondjuk vegyünk egy opera előadást, ha egy opera előadás erősített, az egyébként a zenei élvezetet csökkenti, növeli, vagy ugyanolyan, egyáltalán amit hallasz, az ugyanaz-e, mint erősítés nélkül. Én azt feltételezném, hogy nem. Nem, ez teljesen igazad, van, számomra sem. Egyébként ezek rendkívül szubjektív dolgok, mert van akik egyáltalán nem zavar, vannak helyek, ahol, ahol. De itt álljunk is meg egy a pillanatra. A... a kérdés az, hogy ez egyébként füllel, leszámítva a hangerőt, egyébként egy fantasztikus füllel rendelkező embernek, egy zeneértő fülnek, Haja két zenét elvileg meg kéne tudnia mondani, vagy sem, vagy gyakorlatilag, hogy melyik az erősített és melyik a nem? Esze. Persze, persze. Leszámítva olyan esetet, de egyet nem bőszítsük. egyet hallottam, és nem is a nagyon régen, a Burgenlandban ugye van ez a, Saint Margaret, ez a Szent Margit bánya? Fejtő a Szent Margit bánya, igen, ahol, ahol egy olyan hangosítás történik, ami egészen megfogatatlan, misztikus a számomra. Tehát az, az, az tényleg 99 ba visszadja azt az érnék, mintha nem lenne hangosítva, ráadásul nem is tudom, hogy, hogy tudnak együtt játszani, mert hogy a zenekar nem, nincs zenekari árok, hogy a zenekar nem kint van, hanem valami kis pavilonban hátul játszanak, tehát gyakorlatilag csak... A tavalyi előadásról beszélsz? A tavalyiról beszélek egyébként, tudom, hogy ti, ti is voltatok Igen. ezen az előadáson, ugye maga az hogy nem toptam magam hagyat, de, de a hangosítás az, az valami káprázatos volt. De elég sok pénzt is investál az eszterázi alapítvány, mert hát ugye arról van szó, tehát ők csinálják ezt most már hosszú évek, sőt már évtizedek óta Ezeket az először. Na most visszatérve az eredeti kérdésre, igen, igen, nagyon meg lehet különböztetni, teljesen mások a hangzásarányok, arányok, borzasztó jó hangmérőknek, technikusnak, nagyon jó fű technikai szakembernek kell lenni ahhoz, hogy, hogy legalább hozzávetőleg visszaadja. Csak a klasszikus zenéről beszélek persze, mert a apa elevebe eleve van komponálva a hangosítást, tehát az hangosítás nélkül nem él. De a klasszikus zene az, az évszázadon keresztül ugye nem ismerte a hangosítást és nem is arra komponálták sem a Bach, sem a Beethoven, sem a Mozart és így tovább. Úgyhogy igen, nagyon nagy különbség van. Mennyire különbség a zenésznek? A, a zenész... Nem az erősítés önmagában szabadtér nem. nem szabad ter. Szerintem, szerintem a zenészt is zavarja a, a klasszikus zenészt, ő ugye másképp hallja önmagát, de a zenészeket a leginkább a szabad téren a, a, a különböző hozzáadott zajok, mármint a madár kicsergéstől kezdve a repülőgép. Ö, elszállása. Nem, ez zavarja? Fügyetlen. ez le. Zavar, szerintem zavarja, zavarja csak, csak ugye a profidenészek ezt, ezt úgy ö, megszokták. De azért nem véletlen, hogy a legnagyobb produkciók azért egy esztétikai értelemben azok nem a szabad téren. Furcsa egy bevetés, most jutott eszembe, hogy két olyan dolgot tudok most hirtelen, amit alapvetően csöndben művelnek, és arra egy évként az előadó fel is hívja a figyelmet, vagy el is várja, az egyik a komoly zenei koncert, illetve opera, a másik a tenisz. <gül> Az érdekes. A tek... Nagyon érdekes. Am. Nagyon érdekes, mert ugye a teniszben ott konkrétan rászólnak azokra, akik egyébként szerva előtt hangosan bekiabálnak, az feltételezvén, nemrég beszéltem a Tarúccival de elfelejtettem tőle ezt megkérdezni, akkor nem jutott az eszembe, hogy az vajon olyan összpontosítást igényel-e, aminek nem tesz jót, hogyha egyébként tapsolnak, hiszen a labdarúgó mérkőzéseken épp legutóbb lehetett látni, hogy a szögletnél például Cristiano Ronaldo hogyan buzdítja a közönséget arra, hogy kiabáljanak, hogy tapsoljanak, hogy buzdítsák a csapatot, de a teniszben és a komoly zenei, a, a könyőzenei koncerteken, a rock koncerteken ugye pont fordítva van, de a komoly zenei koncerteken elvárják a csöndet, egyáltalán a generál pauzákban, mármint tét. Közben, vagy átmeneti, csöndben elhangzó köhögésekre zenészek nagyon rosszul tudnak reagálni. Ennek nem mi az oka? Rosszul. És nem csak a zenészek, hanem, hanem a vibe vagy a, vagy a közösség e, soraiban ülők. Tehát, mint hogy mellettem valaki szipákból beleköhög, és ráadásul e, ugye, van, vannak ilyen teljesen érzéketlen e, zenehallgatók, akik olyan helyeken köhögnek bele, ami a legborzasztóbb. Tehát az elhaló pianissimóval, útétel végén, és akkor valaki, egy hatalmasat beletűszent, amit három másodpercre persze vissza is lehet folytani. Szóval vannak ilyen, ilyen tragikus dolgok, és visszatérve a, a, a, a szabad annyi mindent. De egy pillanat, ez miért zavarja meg? Tehát ki ki a, a, a hangulatából, tehát hogy mi, mi történik ilyenkor a zenészsel? Aha, nem, az igaz, hogy egy, egy koncert, az olyan, mint egy Isten tisztelet. De így is alakult ki, a, legalábbis a, a romantikától kezdve, hogy ugye a művész az nem egyszerűen csak egy művet interpretál, hanem, hanem ő a felkent papja a művészetnek, és mondjuk Liszt Ferenc, aki ezt, ezt abszolút valotta is, és, és ilyen húzom <gül> is adott elő, de, de szerintem ez a Beethovenre is jellemző. Tehát valami, te valami sokkal többről van szó, amikor egy, egy Beethoven szorátát járt, valaki, vagy egy, vagy egy, egy Bach uh, szvittet, vagy milyen más, ilyen jellegű darabot, szóval ilyen szent szövegek, szent darabok, és akkor az emberek, ez, ez csönd úgy mint a templomban, hát, ugye, hogy se zajon, meg nem tapsol, hát ugye régen, emlékszem, hogy gyerekkorban, fiatalkoromban, nem volt se a templomban, akár a templomi koncert után, vagy közben tapsolnak, ugye ma ez egy beve dolog, hogy, hogy a hívek, ugye meg tapsolják a zenés a, a, a, a mi sem volt, egy, vagy egy recliem, akkor, akkor megtapsolják. Ugye régebben ez nem ez, volt. Na, ez, tehát én azt hiszem, hogy innen, innen eredetet miközben ezt, ezt itt el kell mondanom, hogy, hogy a korábbi, tehát így a 18-17. században a, például egy alatt szerintem egyáltalán nem volt csönd. Nem csak szerintem, hanem a, a, a dokumentumok szerint sem. Tehát az, hogy ott a hercegi páholyban közben beszélgettek, ez egy teljesen bevett dolog volt, de még azt is olvastam, hogy az egyik nagy kasztrát énekes, az a Caffarelli, közben leszólt a, a közönségnek, vagy észre hogy ott van egy, egy haverja, és akkor úgy üdvözölte a színpadról, hogy így meg úgyis közben ment a darab, és aztán ő is az áriáját kezdte énekelni. Tehát, tehát ez, a, ez a része, igaz, hogy akkor még a szórakoztató zene és az úgynevezett komoly zene, az, az sokkal közelebb állt egymáshoz. De az biztos, hogy, hogy mondjuk Beethoven-től kezdve ö, nem illik egy, egy koncertteremben zajongani, vagy, vagy más. Van olyan zenész, aki például emiatt nem is hajlandó fellépni szabadtéren, vagy azért ez nagyon szélsőséges esetleg? Szerintem van. Van, van, van. Tehát van, van olyan arisztokratikus beállítottságú zenész, aki vagy, vagy ha, ha csak nem valami olyan atmoszférája van annak a, a szabad térnek, most ez ezzel kapcsolatban ugye van Magyarországon is, nem, valószínűleg nem csak egy, de most hízve egy jutott eszembe, hogy a Martin Vásár. Ugye Martin Vásár, a Beethovennek a szent helye, Brunswick család, és hát ott tradicionálisan vannak ezek a nyári koncertek. Egyébként most, most nem tudom, az utóbbi években nem voltam, de Pár éve ezelőtt még voltam elég rossz infrastruktúrális körülmények között, tehát még a 60-as évekből ott maradt székekkel, meg ugye szúnyogok között bevaktatnak az emberek. A, a, fül... a környezet nagyon szép, egy vagy két éve voltam de, ott talán. Gyönyörű maga a környezet, és, és ott valahogy ott a fák alatt a Beethoven szobra alatt, az meg, meg csak egy olyan, olyan különleges ö, ö, érzelmi, lelki, szellemi töltődéssel párosuló élmény, hogy, hogy ott, ott szerintem az a zenész is föllép, aki esetleg azt mondaná, hogy, hogy, hogy nem szereti a, a Átmenetleg akkor visszatérek a Magyar Zeneházához, Sönfeldmátyás zenebatyujánál hagytuk abba, a 20 szombaton, Uh, tehát uh, két hét múlva, uh, szintén délelőtt fél 11-kor családi programsorozat, Ziránó színház Babszem Jankó, és még ugyanaz nap, uh, este nyolckor a Red Breast Wilson globálzene a szabadban koncert. Uh, ami a szabadtéri és a nem szabadtéri programoknak a programválasztását illeti, abban van-e különbség. Tehát van-e olyan program, amiről azt feltételezzük, hogy azt nem viszik szabadtérre. Én például az ajdára ugye úgy emlékszem, még gyerekkoromban, amit meg fogok nézni, itt Szent Margit bányán is, hogy az ilyen nagyon nyomasztó sötétben zajlott, hát mondjuk ezt este 8 óra után lehet produkálni szabadtéren is, de maga, maga a zenedarabnak a hangulata, atmoszférája mennyire meghatározza azt, hogy az egyébként szabadtéren, vagy nem szabadtéren adják elő, illetve egyáltalán van-e ilyen elf, hogy mi az, ami való szabadtér, és mi az, ami nem? Talán mert ez nincs, de, de tényleg vannak darabok, amik inkább szabadtére való. Egyébként az AIDA, tehát te, te azokra a részekre emlékszel, akár a végén a sír jelenet, amikor ott a sírba... Gyerekkoromban nagyon utáltam, arra emlékszem, nekem nagyon jomasztó volt. E, igen, am amúgy, amúgy meg kell, hogy a verdi -nek, nem csak verdi -nek, hanem az egész opera történetnek azért az egyik legnagyobb e, remekműve. E, de valóban vannak benne ilyen, ilyen e, hát ha intimebb és mondjuk így homály fényszempontjából homályosabb jelenetek, miközben hát ott a bevonulási induló, e, ja, tavaly az intendásod Szent Margit bányán élő elefántok ígért, ugye mindent igérnek Csak, hogy az emberek menjenek, én még mennek is, ugye egész nyáron ott nem tudom, hogy 30 előadás van is, átlagosan nem ember. Igen, pont ezt akartam mondani, elnézésük közbe vágtam, ugye, hogy ezek igen. a szabatéri eseményekre adásul nézőszámukat tekintve többszöröse annak, mint a zárt így van, előadások. Így, így van, így van. De ugye a szabati, ott, ott sok minden. Uh, mérlegre kerül, mérlegelésre kerül. Tehát nyilvánvalóan egy, egy bonos négyes koncertet azért, ha csak nem a, egy ilyen orványzerűben valami, valami csodálatos kastélynak a, a, az egyik kis-kis kerti lugas. Itt álljunk meg. Azt mondjad meg nekem, Bata, hogy mi volt életedben a legextrémebb környezet, ahol egyébként koncert tartottak, és te ott voltál. Hú, ez egy, mindig vannak ilyen merbevágó kérdéseid, hajók, hát a, a Bregenc például az egy, az egy extrém környezet tulajdonképpen a, a tó színpaddal együtt, és ugye ott is millió ember hallgatja, tehát azt mondjuk, hogy egy, egy tavon, tavi színpadon hallgatni operát, azt hiszem, hogy ez egy elég érdekes dolog. Engem ezek a stadion koncertek is úgy, úgy merbevágtak, tehát amikor gyakorlatilag egy, egy, egy, egy focira készített helyen az ember ott olyan a stadionban, ugye régebben ö, voltak ö, koncertek, voltak nagy koncertek is, ö, nagy tenoristák, a gála este, stb. Tehát ilyenekre, ilyenekre emlékszem, de amilyában most egy jobb példán nem jött eszembe, egy biztos volt már olyan, olyan extrém eset, hogy hol zenéltek. Hát meg most ma, ma, ezért se jut eszembe jó példa, mert ma már nincs extrém hely, hát a, a régi gyárépületek átalakítják koncertteremnek, ezt hogy a németek nem tudom, hogy ők kezdték -e el, de, de Németországban majdnem minden városban van egy ilyen elhagyatott gyárépület, <tos> a farnokban ott, hogy Hát lásd, hogy az Eiffel központot, az operaháznak, az Eiffel központját, és az is az, is az volt, hogy a járműjavító volt. Szóval ugye nehéz, nehéz ma már, ma már itt meghatározni, hogy mi az, ami, ami számít extrémnek. Ráadásul az emberek nagyon szeretnek Ilyen, ilyen helyekre nem tehát egy más körülmények között zenét hallgatni. Ilyen. Ugye hát ami a komoly zenei koncerteket illeti, abban nincs változás, mert ott ugye adott a darab, de éppen te utaltál az ajdára és az elefántokra, ugye a szabadtéri előadásokat megpróbálják úgy megdobni szívesen elnézést a szóhasználatért, ami egyébként, hát ha cirkuszi produkcióvá nem is, de egy ilyen nagyobb stílű előadássá varázsolja, ami nyilvánvalóan egy közönség vonzó, de meg is drágítja a produkciót, ami Szent Margit bányát vagy Veronát illeti, hát a jegyárak, azok többszöröse az itteninek független attól, hogy a, a Milán új vagy a Bécsi Operának az árai is többszöröse az itthoninak, tehát az nem feltétlenül a tér következménye. Így van, így van, és most, most mondtad azért a itt beszélünk a Szent Magdít bányáról, hát a Magdít sziget se. Hagyom... Margit-szigetet, vagy Szegedet, vagy a városmajor szintárdot? Ezek jó, jó, jó helyek. Különösen a, a Margit-szigetet nagyon szeretem, ha jobban meg lehetnek közelíteni tömegesen, akkor, akkor az még jobb lenne. a szegény Bánteodóra, aki ennek a főnöke most már hosszú ideje, mindig megpróbálja érni, hogy hajókkal, vízi ezzel, azzal, azzal, azzal, mert hogy kocsival hogy bemenni nem lehet, a, a, a taxis csak a szigeti bejáróik, de aztán nem lehet fogni, dugók vannak, stb. Na most leszámítva ezeket az apró kellemetlenségeket azért az, az ott, ott úgy, úgy körülölelik a, a fák azt a, a területet, elég jó akustikát is lehet benne varázsolni, és, és kellemes, viszonylag kevés zavaró tényezővel, ott, ott szép előadások születtek az utóbbi években. 23-án Cseri Hanna hangfoglaló, 23. a kedd, este 8 órakor szintén ingyenes, csak az ingyeneseket mondom. 27. -e szombat, Danny Bain és Ágoston Béla a koncertje, ez délután fél 11-kor van, ez egy családi sorozatnak a része. 27. -én, ez szintén szombat, Varga bendegus kvartett szombaton este 8 órakor, 28-án vasárnap 5-kor szalszal a parkban, igen, ez utóbbi, elős. bocsánat, hozzá tegyem, ez ugye nem kifejezetten a mi produkciónk, hanem az anyacég, a Városliget Zrt-nek a a alkotása, vagy produkciója, amiben ugye mi is hát benne vagyunk együttműködő partnerként. De az, az, is, az ott is nagyon hangulatosabb, hogy egy millió ember ott, ott táncol a, a, a ligetben. És az, az, is, az is jó, hogy, hogy jó, hogy ezek meg vannak hirdetve, de, de sok a spontán látogató. Tehát akik együtt egyszerűen arra járnak. Én, én Ugye gyerekkoromban rengeteget jártam a ligetbe, aztán az utóbbi mondjuk 20 éve már jóval kevesebbet, és most megint döbbentett tapasztalom, hogy mennyire népszerű a, a városliget. Ligedbe. Hogy, hogy állandó, hogy egy, egy hétvége ott, az, az valami, valami döbbenet. Igen, Veronában a Kármen megy, a Széviai Borbély, az Ajda, a Kármen és a bohém élet. Legalábbis ezeket e, írtam e, ki magamnak. Szabadtére mit kezd a karmester azzal a zenésszel, aki átmenetileg vagy tartósan e, egy szúnyoggal küzd, vagy egyáltalán kell -e tekintettel lennie azokra a viszonyokra, e, amely viszonyok egyébként a zenészt befolyásolják, e, aki éppen hadakozik egy szitakötővel, ami ritkán fordul elő térben. Én szerintem ezekkel nem nagyon foglalkoznak. Tehát ezek az emberek, akik akár a zenekarban, akár az énekes, ezek olyan gyakorlottak ilyen szempontból, meg, meg egy, egy koncerten, vagy, vagy tehát a produkció alatt, vagy más, megváltozik az embernek a, a, az immunrendszere. Most ez nem pontosan arra asszociáció, amit mondasz, de, de mégis ezzel kapcsolatos valahol, hogy Többször voltam már úgy, hogy nagyon nagy művész találkoztam a koncertje előtt, szóló koncertje előtt, 40 fokos lázzal, mármint hogy a művész volt 40 fokos, és azt hittem, hogy ki se fog tudni menni a színpadra, tehát annyira rosszul, és itt hát kiment a színpad, és arra a két órára teljesen meggyőző, ez ugye lenyomja a, a, a koncentráció, vagy a stressz, vagy tudom, lenyomja ezeket a dolgokat, aztán kiment és összeesett, hogy, hogy ez azt gondolom, hogy hogy ezek a dolgok nem. Hát az, hogy elfújja a szél a kottát, az, az, az, azért probléma szokott lenni. De hát most már ez, ennek is megvannak a, a, a trükkjei, meg csipeszek, régen csipeszeket vittek ilyen. Ruhat. Hát most már nagyon sokan elektronikusan művelik. De hát ezt. most már sokan, igen, igen, a iPad-ről. Meg. Szóval, hogy ez, ez azért uh, uh, ki van dolgozva. Az én érdekességként mondom, hogy most meg a történetidől kicsit csapongok, hogy, hogy például a módszert idejében, maga módszert is, az ahol valahol ő született, és ő sokáig élt is, a szabadtéri zenélésnek milyen nagy kultusa volt. Tehát volt egy 10-12-13-15 fővel álló együttes, akik, akik elsétáltak zenélve, a, ahhoz az ablakhoz, vagy ahhoz a, a, a kastélyhoz, ahhoz a lakáshoz, ahol ugye serenádot akartak adni, de ez nem ilyen egyszerű e, trubadúr serenát, hanem egy, mit tudom én, tíztételes kompozíció volt szó, amit ott gyakorlatilag állva e, előadtak, e, az egész szokás az a, a év a tanév befejezéséhez kapcsolódott mindig, tehát a finálmuziknak is nevezték Ez de egyébként hát, táknak, meg, meg gazdag polgároknak is csináltuk, és nem tudom, hogy mindenki tudja, hogy a Mozart életének egy nagyon jelentős része az ilyen darabokból áll, ilyen szabadtérre készült darabokból áll, amiket egyébként ma már szabadtérre nagyon ritkán hallunk, mert ezekből csodálatos remek művek, persze olyan színvonalú dolgok, ami a, a koncerteremben is. Nem, hogy megálljak a helyüket, hanem egy abszolút koncerterembe valók. Gyakran szoktál aggódni, amiatt, hogy lesz-e miről beszélgetnünk, a mai alkalom is azt bizonyítja, hogy nincs. Nincs izgudalomra. <gül> <úgy. gül> nincs sok azért mindig, mert te is szeretsz improvizálni, meg én is, és azért mindig gondolom, hogy hát azért talán valamire kéne Nem, kéne. nem. Szerintem önmagában is felveszed a telefont, és onnantól működik. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezést. Köszönöm szépen, minden szépen. Jót. Bata Andrást nem látták, viszont hallották Magyar Zeneháza így vezető, igazgató. Jó reggelt kívánok! Főkert! főkerthez alapvetően miért kellett Szalai és a népszava, mert egészen addig főleg ilyen találgatások voltak, hogy ugye Igen. nem régen még megdicsérte, főpolgármester úr, aztán szegény zakar, meg bár a szobájába sem mehet be, kiadtak különböző közleményeket, amelyek ugye köszönő viszonyban se voltak, vagy csak nagyon ampasszan voltak köszönő viszonyban azzal, amit aztán Szalai Anna leírt a népszavában, amiben... Azért nem új novum nyakú ústván után szabadon, mert amire hivatkozik, azok viszont régi történetek, lefeljebb azt nem lehet tudni, vagy nem lehetett tudni, hogy ezeknek van mára olyan jogi következménye, amiben hasról lehet esni. Hát ugye a, a ugye, egyrészt, hogy ez a budapesti közművekről beszélünk, amelynek egy harmadik szintjének a történt egy, egy darab személycserelmi sajtó egy részét foglalkoztatja. Nyilvánvalóan nem attól lett zöldebb Budapest, hogy egy konkrét ember vezette azt a diviziót, hanem ez egy csapatmunka, és szerintem nem elvéve a dicséreteket, ezért a főpolgármester általában ezt a csapatot szokta megdicsérni, akinek egy része a hivatalban dolgozik, más része a budapesti közműveknél. Az nekünk egy poliszink volt most már évek óta, hogy értse jól, mi nem kiszervezünk, hanem beszervezünk. Tehát mi nem növeljük az alválkozóknak a számát, igyekszünk nem ezt csinálni, hanem saját emberekkel ellátni a feladatokat. Nem csak a budapesti közművek esetében igaz ez a mondásom, hanem igaz volt ez például a budapesti közlekedési központ esetében is, amikor az utas koordinátorok nem külső alválkozók keretében kerültek foglalkoztatásra, hanem egyébként beszerveztük őket. Ugyanez igaz a budapesti közműveknél is, ahol a kaszálási üzletágot egyre inkább elkezdtük saját kollégákkal a korábbi évek, évtizedek gyakorlat lehet eltérően, nem alvállalkozókkal ellátni, hanem saját kollégákkal igyekszünk ellátni. Ez egy koncepcióváltás, és ezen az úton halad a közművek. Ehhez azt gondolták, hogy ez a személycsele szükséges, mi pedig ezt elfogtuk. Ezt értem, de a történet ugyanakkor itt, amit a népszabai egészen másról szól. Most ugye, abban a helyzeti van velem szemben, hogyha jól látom, akkor egy tegnapi, tegnap, tegnap, tegnap, igen, tegnap, akkor te viszont nincs helyzetjelmi, akkor tudom, miről van szó, igen, azt olvastam. Én tovább is ezt tudom ebben a történetben mondani, tehát mi ugye egy koncepcióváltást hajtunk végre a budapesti közművek esetében is, tehát az, hogy a, a és a, a alválkozói rétegeket megcsökkentjük, erről szól az a történet. Más ügyben hívták be, de végül az azonnali hatályú felmondást közölték Zakar Andrással a főket igazgatójával, akit a népszához eljutott. Ugye nem, nem igazgató, hiszen a főket ez nem egy cég, az a budapesti közműveknek egy Oké, okay, rendben van, akkor találtunk benne egy ilyen rossz információt, ez az irodájába se engedték be. És aztán ugye itt, hogy a kirúgás összefüggésben áll -e a főketnek a 2022-ben a 32 KFT, és akkor itt nagyon sokat itt vesztünk el embereket, mert ezek ugye már olyan részletek, csak ugye a történet megértéséhez ezek elengedhetetlenek, illetőleg a Báványfa 2005 KFT nevű cégekkel kötött 1 milliárd forintot meghaladó keretösszegű kaszálásra, parkfentálásra vonatkozó szerződésével, illetőleg ennek és igazolásával, amivel kapcsolatban ugye arról volt szó, hogy itt nem végezték el a feladatot, de arról volt szó, hogy majd később el fogják végezni, és ezáltal a teljesítés igazolás nem volt rosszul kiállítva. Tehát ezek a történetek ezek közre játszottak a András elhasalásában? Az játszott közben hogy egy koncepcióváltás történt, és ahogy ön is ugye és azért mondom, hogy ugyanez a történet. Tehát miről szólnak ezek a cikkek? Korábban évtizedeken keresztül Kaszállást például, a parkfenntartás fel, egyes feladatait, azokat kiszervezték, nem saját dolgozókkal látták el. Mi azt gondoljuk, hogy ez nem helyes. Saját dolgozókkal kell látni, nem külső alválkozókkal, nincsen feltétlenül szükség ezekre a szerződésekre, és ezért például egy kaszállási közbeszerzést le is állítottunk, vagy leállított a béke, és nem is ment végig, hanem elkezdett felvenni dolgozókat. Így a Temetőkben való ö, zöldtereti munkákra is, illetve a ö, város közteleteinek a kasszálására is. Ez egy erről szóló történet. Én ezt értem, de ön általában nem szokott... Ö, tehát elmondtam hogy gyakorlatilag még egyszer ugyanazt a kérdés az, hogyha túl a Igen. nem fogják kiszervezni, és nem Igen? szeretnék viccelődni egy nagyon fontos kérdésben. Igen? Attól a főkert vezetője miért? El. Tehát az olyan mérvű változás a főkert életében, hogy ezt nem kiszervezik, hanem beszervezik, amiért a vezetőjét le kell váltani, mert azért ne arra, én nem sokat értek a főkert tevékenységgel, sőt, semmilyen se értek. De az a kevés agy, ami, vagy ész, ami a fejemben van, az azt mondja, hogy ez alapján valakit elküldeni, az egy mondva indok. Miért? Mert hogy ez a kiszervezés vagy beszervezés nem egy olyan koordinális kérdés. Hogy nem? Igen. Abszolút. Onnantól kezdve másféleképpen játszik a zenekar? Nem, hogy a zenekar játszik, ez egy a menedzsment tehát igényel. Tehát, hogyha ön Mi? ezt a műsort úgy végezni el, hogy ön olajában beül ide, és nem saját kollégákkal végezi ezt a munkát, most nem Mi? tudok a háteret feszegetni, ugye csak, hogy ért a dolgot, hanem különböző alválkozókat behív, és az egyik az a szervezi az embereket, a másik nem tudom, ön pedig csak tulajdonképpen ennek a középében ül, az teljesen más, mint ahhoz képest, hogy ön operatív menedzsment szinten szervezi a, a saját munkatársait. Mondom, a kettő, ez egy alapvetően... De, de azért mondom, hogy ugye... Felvetek 60 munkavállalót, azt így. a 60 munkavállalót azt például én nem... Tehát, ez az egész átalakítás elkezdődött a jellegi igazgató alatt. És úgy látta a budapesti közműveknek a vezetése, hogy ez új emberre van szüksége De neki. Úgy tűnt, mintha egyébként ez az átalakítás, ez a... Fünket... Lehet, hogy azt gondolták, hogy nem megy olyan dinamikusan az átalakítás, mint amilyen szinten. Csak szeretném önnek mondani, ezért hogy én, én egy... megtanultam Kis, Kis Ambrusból olvasni, Ön nem szokott így beszélni, mint ahogy most. Tehát kicsit olyan, hogy fialagod, menjünk tovább. Nem, maradhatunk még ezen, csak ezt fogom tudni mondani, tehát hogyha ebben a történet beérdekel, hogy ne külső alválkozókkal végezzük azokat a feladatokat, amiket el tudunk végezni sajáttal. Ez a célkütőzés. hogy a budapesti közművek vezetése valamilyen ok miatt azt gondolta, hogy ebben ehhez egy új szereplőre van szükség, az pedig az ő operatív döntése. Itt egy, nem egy cég vezetőről van szó, a cég struktúrán belül, hát azt mondom, hogy egy harmadik szinten a döntéséről van szó. De még mindig beszélgethetünk róla nyugodtan, csak... A menedzsmentben ennél... más változás is lesz ez a Én nem tudok, hogy más változás lenne uh, a menedzsmentben, de azt hiszem, hogy az, hogyha egy harmadik szintnek a változása megtörténik egy ilyen cég arra nem is feltétlenül kell tudnom. Um... Erről a rettenetes árpád -hídi balesetről ön tud részleteket? Nem, nem tud részleteket, ugyanannyi, amit a sajtóban megjelent, arról tájékoztattak engem is a kollégáim, tehát hogy mi volt és hogyan volt ez a, hogy itt a szemben Igen, azt tudjuk, van. hogy azt halljuk, hogy az szemben Euh, ment valaki a. Az az Árpát ki, 23 23.47-kor a polisz.hu az elsődleges adatok szerint egy forgalomban szemben közlekedő autós két másik autónak nekiütközött az Árpát Híd Pestről tartó oldalán. 22 óra 25 perc körül a rendőrök a hídnak ezt az oldalát lezárták. Jelenleg a sérültek mentés és a műszaki mentést tart hárma meghaltak. Ennyit tudok én is. Uh, voltak olyanok, akik felfigyeltek arra, hogy az árpád évfordulója van, a legkülönbözőbb dolgoknak van évfordulója, és hogy ezzel kapcsolatban Karácsony Gergely 45 trafipaxot ígért, amivel kapcsolatban ön megnyilvánult, és azt mondta, hogy nem 45 kameráról volt szó, hanem a kamerák 45 sávot fognak figyelni a városban, ezt legyen szíves, oldja föl ezt a látszat, vagy valódi ellentményt. Igen, ugye a... Azt kerestük, azt a megoldást, amivel ezeken a kettő vagy három utakon nem csak egy sávot tudunk befogni, mert hogyha valaki most, nem tudom, Nánási úton halad, az látja, hogy nem olyan régen egy nagy trafi doboz telepítésre került. Ez a római part? Ez a római part. Ugye, hogyha de ugyanilyenek vannak a második. Az útosítom megbocsájtani magamnak, hogy én mobilgátnak néztem valamit, ami nem az volt, csak hogy lássa, hogy... Kivancsígok, le mi lehetett az, de... Majd nem egyszer közösen sétálunk jöttem, jöttem, és beszélgetünk, akkor megmutatom. Igen. É, tehát, hogy az ugye egy darab sávot tud befogni egy ilyen doboz, mi egy olyan eszközt kerestünk, olyan megoldást, amivel ö, több sávot akár a volt, Árpád álgatás? hídon. Végül egy olyan... Ö, kamerákat he helyeztünk ki, vagy helyeztettünk ki, amivel egy kamerával akár kettő sáv is befogható. Mi azt jelenti, hogy a hely maradt, de kicserélődött a kamera? Helyi vagy a kamerán kellett a... változtatni? Nem volt odafőszerelve eddig semmi. Tehát ugye mi azt mondtuk, hogy... Hát ez egy új doboz. Ne, ne, ne, nem dobozok, ezek kamerák. Értem, de most én a, egy dobozról te most. A... Nem, ugye a... Ami nagyon látványos a városban, hogyha halad, de erre a fel a példáként, ezek hatalmas dobozok kérdésre kerültek, amivel ugye vagy van kamera, vagy nincs, mert ezek nem állandó trafipaxok általában. Igen. De ezeknek a technikailag ugye ez egy ilyen egyszer-egysávos utant tudnak, uh -huh. kétszer-egysávos utatnak az egyik felét tudják bemérni. Igen. Ezeken a belső városi néha autópályákon, tehát ezek a két-háromsávos egy irányba haladó sávos utakon olyan eszköz kerestünk, amivel több sávot is be lehet fogni. Ezért mi, lehet, hogy akkor nem foglalmaztunk nagyon precízen tavaly, mi egy olyan megoldást találtunk, akivel talán 27 kamera, kamera kitelepítés, darab kamerával 45 forgalmi sávos, 46 plusz 3, mert már 3 működik a Váci úton, ne 46 plusz 3 forgalmi sávot tudunk mérni, illetve nem mi, nyilván nem a rendőrség, hiszen valójában ez a furcsasága dologba, hogy ebből fővárosnak csak egy dolga van, fizetni a számlát, mert egyébként a bevételek azok mind a rendőrséghez mennek, hiszen ő tud büntetni. Mi ezzel próbálunk hozzájárulni ahhoz, hogy legyen visszatartó ereje a száguldozásnak a városban. Ezekkel végeztünk, ezeket megcsináltuk. A tesztelés az rendben van, ugye ez úgy működik a rendszer, hogy amikor a kamera kihelyzésre kerül, akkor ezt ugye a rendőrségnek hitelesített, egyrészt hitelítsített kamerának kell lennie, Kettő, amikor felhelyezésre kerül, akkor az úgynevezett tesztrendszeren keresztül a rendőrség nézi, hogy jól működik, e stabilan működik. Ez is rendben van. Majd pedig utána, amikor ezt a folyamat akkor a rendőrség áthelyezi az éles rendszerbe. Jó, Erre minden, várunk. akkor itt minden kutyulva van, itt 27 új kameráról van szó, amely 45 sávot figyel. Igen, egy kicsit többet, de igen. Jó, rendben van, csak a ehhez képest ugye az az alapinformáció, amely az RTL-től származik, az ugye arról szól, hogy az egy évvel ezelőtt beígért kamerák közül egy működik élesben a Váci úton. Ezek szerint e ezt az RTL nem tudja jól. Egy érkezik, ami a rendőrség átforgatott már az rendszer, Ez tény. A többit meg nagyon remél, hogy napokon belül megcsinálják, mert mi végeztünk a munkával. Mi tart ennyi ideig? Már miben? Az Nem, ennek az egésznek a létrehozásában. A beszerzés, kisz felszerelése, a tesztelése, a kitáblázása és utána az, az éles üzembe helyezése. Magyarul az Árpádhédi után Karácsony Gergely 45 Rafipaxot ígért egyetlen darab működik. Ez az ön megítélése szerint hangzatosabb annál mint amit a valóság takar. Hát, hogyha most nagyon szigorúan nézem, akkor persze igaza van az RTL klubnak. Mert klub, már csak RTL. rtl elnézést. Elnézést csak elnézést. Hogyha a ön, akkor én ezt a tévcsatot. A nagyon szégyenlem, igen. Akkor ebben az esetben a valóban egy, én nagyon-nagyon remélem, hogy most már a tesztüzemből a rendőrség átforgatja. Miért ezeket megvettük, kifizettük, készen állnak? Ez mennyi idő? nem Len, fogom okay. megmondani. Uh, Zakar egyébként, hogyha Szalai Anna vagy bárki akar beszélgetni, akkor az ő jelenlegi jogi státusza az lehetővé tesz, hogy ennél részletesebb tartalommal megnyilvánuljon? Nem tudom, vagy neki milyen szerződése van. Önt ha kirúgják, akkor beszélhet utána? Mm, igen. igen. <laughs> Az a... én szerződésem ugye más persze teljesen más tehát ő egy cégnél dolgozó cég e, dolgozó divízió vezető volt, amennyi egy Fipo héttes vagyok. Az én szerződésem az más jellegű, mint a egy cégnél dolgozó munkatársunké. Azt nézem, hogy mi bevágjunk bele. Azért egy e, témák vannak, akkor egy kevésbé székelykáposzta um, Nagyjából sejtje ön, hogy milyen módon és hogyan fog folyni a tárgyalás az kormányjal majd a színházi együttműködést illetően? Ez egy jogos kérdés, mert ugye 24. december 31-én lejár. Az új és 24. október elsőjén tud megalakulni. Uh, nyilván ebben az esetben, is. Szerencsés, hogy a főpolgármester személyen változatlan, mert hogy már el lehet kezdeni a tájgyalni. Ugye ez egy nehézséget jelent, hogy ki, le, ki jelenti a tájgyalópartnert a kormány részéről. Mi azt gondoljuk, hogy ezt nem fogjuk megvárni, mert nem tudjuk megvárni a tárgyalások elkezdésével az október, tehát ezt a nyár során el kell indítani, fel kell mérni, hogy a kormánynak milyen van. Ugye az egészben bezavar még egy dolog, a kormány köröztet különböző javaslatokat egy kulturális törvény csomagról. Ami közben volt egy miniszterváltás is. Igen, hát most nem jön, tudjuk, jött, nem, így van, most nem tudjuk pontosan, hogy az új miniszternek is a fontos -e ez, és akarja ezt az őszülést, azt akra beterjeszteni, milyen formában, hiszen erről sem formális, sem informális egyeztetések. Például egy olyan nagy fenntartóval, mint a fővárosi önkormányzat nem voltak. E Érinti, amit kiismerünk, amik a sajtóba kiszivárogtak, azok érintik a színházakat is ebből a szempontból, és ezért nem automatikus, hogy csak úgy mondjuk meg lehetne hosszabbítani akár egy évvel a korábbi színház megállapodást. De biztosan el kell kezdenünk nyáron, mi erre készülünk. Most már ugye a jogerőre emelkedett a a választás eredménye innentől kezdve. Most már ez a kérdés lezárult, tehát meg kell kezdenünk a tárgyalásokat a kormányra. Nem csak a színház megállapodásról, hanem meg kell értenünk, hogy mit szeretnének a is e, törvény kapcsán. Mikor csinálni? lesz az alakuló ülés? Október elsőét tervezünk. Ugye ez az első, el, legelső nap tud lenni. Ugye talán ez egy keddi nap, mi azt szeretnénk, hogy október elsőjén közgyűlés megalakuljon, és szerintem már októberben úgynevezett munkaközgyűlés szükség van. Tehát akkor én nekem október elsőjén kell majd Ön felhívnom a tekintetben, hogy folytathatjuk-e ezeket a beszélgetést? Abszolút, igen. Ez október elsőjén elvileg el kell, hogy dőljön, dö mert hogy egy főpolgármester helyettes meg kell választani. Jogszabály alapján kell lennie egy a főpolgármester helyettesnek, mint ahogy egy településnél kell lennie legalább egy alpolgármesternek, ezen kívül kell lennie legalább egy bizottságnak, ami a két kötelező bizottsági jogköri feladatokat maximum egyikben ellátja. Ezek a formális feltételek. Persze láttunk olyat már, hogy ezek elhúzódtak, ettől mi nem umlik össze a világ. Azért volt olyan önkormányzat, talán nagy esetében, de lehet, hogy most ezt rosszul mondom, aki 2019-ben nem tudtak választani, alpolgármester, majd 2020-ban tudtak csak egy darab alpolgármestert választani. Az nyilvánvaló, hogy ön a kiszemelt a főpolgármester részéről, hiszen ez korábban elhangzott, de ez hivatalosan, ennek van valami hivatalos bejelentése, vagy az úgy? Ugye... A főpolgármester helyettes, a törvény alapján csak a főpolgármester terjesztheti elő a közgyűlésnek, és a közgyűlés döntő. De hivatalos onnan, csak szóbeszéd. Hát ugye most hiába terjeszten elő, hiszen... Ne férjék, tehát hogyha egyébként most azt Tehát hogyha a ceremóniás lépésre gondol, akkor ilyen nincsen. Tehát ez nem... Van vetétársa? Mire vonatkozóan? E tekintetben, tehát más jelölt van, -e? tud -e erről. A főprogrammester egy szeméről beszélt, aki azt mondta, hogy ha, ha neki egyet kell választani, akkor ennyit mondott csak. De arról volt szó korábban, hogy az önlen. Igen, igen, igen, igen. De nem csak egy főprogramester helyettes lehet, mint hogy jelenleg is négy van, sőt volt abban a ciklusban öt, mint hogy más ciklusokban is volt öt. Tehát ez nem kizárólagos, hogy egy embernek kell lennie, csak egynek muszáj lennie. Ami a színházakat illeti, a jellegi helyzet, az a zenekar sorsát, miért teszi kérdésesé? Mert a színház megállapodásnak a részévé tettük a fesztiválzenekart is, ugye a baszt vállaltuk, hogy mi évente 240 millió forintat támogatjuk cserébe, a kormány, hát ilyen, azt két milliárdos támogatást biztosít. És ezt is újra kell tárgyalni? Hát miután része volt a megállapodásnak, ezért könnyen mondhatja azt a kormány, hogy önmagától ő ezt nem teszi. Ami a független színházak támogatását illeti, ott a Szabolcs utcában létrehoznák a Pesti urányét. Ez mi? Így, így van. A, Pe a Szabolcs utcában volt egy régi épület, vagy hát most is van, annan az iskola kiköltözött, ezért ilyenkor a, az a sorsa, hogy visszaadja az épületet az állam nekünk. Nem tulajdonjúgyleg, mert az sosem változott meg, hanem, hanem iskolának hasznosítja az állam, akkor ebben az esetben visszaszáll a tulajdonosra a hasznosítási jog. És mi azt mondtuk, hogy akkor ebben az épületben, ugyanúgy, hogy a budai oldalon, a második a Jurányi Színház esetében csináltuk, egy ilyen független alkotóműhelyek számára tudunk létrehozni a helyszínt. Mi azt gondoltuk, ezt pályáztatni fogjuk össze, megjelentetjük az erre vonatkozó pályázatot, és lehet rájelentkezni, hogy ki milyen tartalommal szeretné ezt megtölteni. Um... Az őrkén színház már mondta azt, hogy ő egyébként bír kapacitással a tekintetben, hogy a Merli Színházat meg tudja tölteni tartalommal. Hát olyannyira, hogy az őrkén színház új vezetőjének, ugye Gáspár Mátinak a pályázatában szerepelt ez a, a koncepció, hogy érdemes lenne. Ugye Egyrészt hogy a fizikai távolság szempontjából is logikus ez a lépés, hiszen egymáshoz nagyon közel van a két épület, tehát abszolút lenne egy. Van, na, már csak a belvárosi színházon közelebb. Igen, csak az nem a fővárosi. Tudom, csak. Egyébként nem biztos. Úgyhogy most belegondolok, hiszen az út két oldalát választja az örkény és a Merlin. Hát a Szerintem lesz. olyan nagyon. Hát leérhet, ez egy jó, oké, lemérjük. Szerintem, Szerintem nekem lesz igazam, de, jó, hogy, de hogy ezt most csak nagyon fejbe mondom. De az őrkénnek alapvetően volt egy ilyen építkezési korszaka, ugye ők megcsentek az őrkény közt, ami egy ilyen kis stúdió, drámapedogiai foglalkozásokat csinálnak ott, egyébként nagyon jól működő, és ebbe a koncepcióba abszolút beleillik, hogy egy újabb játszóhely. Nyilván nem feltétlenül azt jelenti, hogy akkor most az örkénynek a projektálása történne feltétlenül csak oda, tehát az őrkén előadásai menjenek oda, és sok szempontból egyfajta üzemeltetést jelent. Azért a Merlinre nem tudtunk annyit költeni, hogy ez egy de több lett nyilván, nyilván hát ahhoz, hogy működtetni tudja ezzel, úgy e, kell számolunk. igen. A, mi a helyzet ezzel a vészkvár információval a kormány tárgyal Budapesttel egy olimpia ügyében, ha kap ilyen metrót, olyan metrót, anyám kinyát? Én is meglepődve olvastam, hogy a kormány nem tárgyalunk, nem úgy erről, hát szerintem március óta semmiről nem tudunk tárgyalni, és amikor erről kérdeztek, akkor arról azt tudtam csak mondani, hogy az utolsó nagy világeseménynek a cehjét se fizette ki a kormány felénk, tehát ez ugye az atlétikai világbajnokság, amikor ugye abba állapodtunk meg, hogy az egészséges Budapest programon keresztül 50 milliárd forintot kapnak a fővárosi. Ez most 25 és kötél 27 milliárd forint között, és ezért végig kellett volna kifizetni az 50 milliárd forintot, illetve nem kifizetni feltétlenül, de azt felosztani ezeket a pénzeket, projektekre, és hogy mi kell, milyen peruházások. vagy, van, vagy, vagy késlekedik? Vagy... Hát borzasztóan késlekedik. Tehát ez 22 óta hatalmas. A nyertem, hata, most... úgy számol, hogy egyébként ez meg lesz csak később optimista vagyok, ezért azt gondolom, hogy ezt nem engedhetjük el, hogy ugyanúgy tekintek rá, mint a 60 6 milliárdjára, nem engedhetjük el, ennek lennie kell ennek a pénznek, úgyhogy ezért harcolni fogunk. És hogyha nem így gondolkodnék róla, akkor nem tennék érte lépéseket, és akkor... Tehát ha annyi Szabolcs valamit tud a Landú Olimpiáról, akkor az több annál, mint amit ön tud a főváros részéről. Biztos, hogy nem volt tárgyalás. kormányok biztos, hogy nem tárgyaltunk. Mondom, nem csak erről sem. Rendkívül bonyolult írásokat olvastam, legalábbis ami az én szellemi kapacitásomat illeti. Ugye itt az elmúlt időben ez az 50 milliárdos faktorálás meglehetősen nagy hullámokat vert, hozzátéve, hogy mindjárt vészharangokat is konkattak Ez az 50 milliárd, ez hogyan viszonyul a tavalyi évhez? Tavaly is 50 milliárd? Így van. Azért lepő, nem lepődök meg, hát nyilván a, a nem feltétlenül kell ilyen ismerni a költségvetését a fővárosnak, a megszólalóknak, mint amennyire én ismerem, de úgy tekinteni erre, mint egy valami váratnak. Én egy dolgot azért tisztázzunk. Én, ha jól emlékszem, akkor önnek humán végzettsége van. A politológus vagyok, igen. A számokkal, azokkal mikor barátkozott ilyen mértékben meg? Én azt nem tudom, tehát nem voltak ellenségeim a számok sosem, de... Hát ugye gazdasági ügyekben nyilvánul meg, e, meglehetősen nagy ismeret anyaggal rendelkezik. E, ez viszonylag egy humán végzettségű embernél ritkán fordul elő, ez inkább közgazdászokra jellemző, de lehet, hogy ebben tévedek. Jó, rendben van. De csak jó. Ezek szerint akkor ön ilyen tehetséges. Tehát, uh, hogy, a, de... csak, hogy akkor az alapkérdésten, mert ez lehet hogy izgalmasabb válaszolva, 2023 utolsó negyedévében 2023. szeptemberében hoztuk meg erre. Az volt, én érteklődésem az, az olvaspanszert Igen? Az döntöttünk arról, hogy úgy tudjuk csak finanszírozását stabilan biztosítani 2023-ban a fővárosnak, hogy az utolsó egyéves közlekedési finanszírozást mindezett faktorálással oldjuk meg. Ez, Ez egy kényszer jelenti, megoldás. Én ennek nem örülök, de hogy itt tudtuk megoldani csak. Ez azt jelenti, hogy tudjuk kamat terhére előre megfinanszírozza ezt a bank az 50 milliárdot a közlekedés működtetésére, és mi pedig 2024. március 17-én kifizetjük. A fakturálás feltételeje, azok hogyan változtak tavaly Se Sehogy nem változtak. Mértéke és a kamat és A kamat Bubor plusz 1,9, hm, tavalyis hát Bubor a... plusz 1,9 volt. A 2023 decemberében benyújtott költsévetés harmadik oldalának utolsó előtti bekezdésébe Szartalmaz. beleírtam, hogy itt ezt fogjuk csinálni okay, 2024-ben, nincs nincsen új, semmi. Új, új, új novum. E, nem kívánom. De árulj el nekem, hogy van olyan összeg, ami valamilyen konstrukció révén, vagy valamilyen szerencsétlenség révén megfelelő rész aláhúzandó, egyik se forduljon elő, amikor a költségvetése a fővárosnak tényleg olyan, hogy ön hosszan bakarná a vállát, mert hogy egyébként azt nem tudná nem tudná teljesíteni a főváros. Hát mekkora koloncot kell a főváros nyakába rakni, hogy Varga Mihály azt mondhassa, csőd! Ez csődöt, arra beszélek, aki elő akar idézni. Ez ezt, nagyon remélem, hogy Varga Mihály sem gondolja, ez komolyan. De még... Kellett arra a napra valamilyen Facebook kontent és okay, az volt. de a, mekkora kolonc? Azért nem fogok tudni erre válaszolni, egyre tippeket nem akarok adni, kettő, meg ez nem egy ideális helyzet, ami történik, mert hogy egyébként meg rekonstrukciójára a városnak nincsen pénzünk. Tehát onnan szívtunk el mindent. Alig bírunk, alig csinálunk, és ezt őszintén el kell mondani, mert elmondtuk eddig is. Érdemben nagy útfelújításokat nem tudunk csinálni. Nagy felült útjavításokat csinálunk a közút szintén. Lász Hungária körúti felhőjáró. Igen, ezeket csináljuk, de hogy, hogy ez az úgynevezett faltófalig falig közműcserével járó hatalmas útfelújítások, nem nagyon van és Sőt, tulajdonképpen szinte semmi. Kellene dolgoznunk már a Petőfi híd felújításán, közbeszerzést kiírni. Nem tudjuk ezt belevágni, mert hogy, hogy azért... Ennyire nem bízok abban, hogy a adóbevételek megugranának az elkövetkező években, tehát kifizetetlen számát meg nem lehet keletkeztetni. Nem tudjuk teljesen, hát ez az 50 milliárd az önmagában arról szól, hogy nincsen Annyi pénz folyó évben a rendszerben, ezért hitelt kell felvenni, és ennek csak a 2023-as mutatványnak 1,9 milliárd forint volt a kamatkiadás. Hát, brutális összeg. Azért, sok. Uh, nem fogunk elberülni itt a vármegye és a BKK elszámolási rendszerében, mert uh, nem csak az időhiány miatt, hanem talán a fontossági sorrendse, az miközben a matematikai képessége. Nekem van egy egyéni érdeklődés, azt próbálom közben kielégíteni. Például, nem tudom, zöld lenne a füle, akkor megkérdezném, hogy mi történt önnel. Függetlenül, hogy ön ennek a kérdésnek nem örülne. Legfeljebb azt mondja, hogy nem mondja meg. Hogy Diószegi utca NKE, ott van valami? Nem tudok róla, ugye ez a József Fárosnak az ingatlanai, okay. A jól sajtóban hogy együtt táros rendező. Semmilyen információt nem kaptunk, tárgyalás sem volt a kormány, a továbbra sem tudjuk. Mit szeretnének. Ugye egyelőre azt látjuk, hogy elkezdték kármentesíteni, ami magában nem baj, mert ugye ez a telet valóban e, borzasztó állapotban van, de hogy mi lesz ott, pontosan semmi. Holnap kérdezem meg a Navracsistól, hogy ki fog előbb-utóbb beszélni a fővárossal, vagy egyáltalán... de ez egy vagy... fontos, ugye nincsen semmilyen hivatalos fórum, ahol a kormány és a főváros egy asztalhoz leülne, miközben lennének klasszikus önkormányzati ügyek, lennének uniós fejlesztések, hiszen ezek is tulajdonképpen megálltak, és nagyon sok elvarandó kérdés van, és ebben azért láthatólag már Brüsszel is, az Európai Bizottság is most már kemény hangú leveleket a magyar kormánynak, hogy miért diszkriminálja a fővárost. Lennének egyébként, ami nem feltétlenül, is Tiborhoz tartozik, építési ügyek, ami a Lázáritárcelyet, közlekedés ügyek, hiszen például a a kormány jogalkotási szerencsétlenkedése miatt sikerült a teherforgalmi behajtási díjat kiütni a kúriának, mert azt mondta, hogy 2011-ben erre nem volt felhatalmazás. És itt most nem pénzügyi szempontú az aggodalomom, hanem az, az aggodalmam, hogy ez egy szabályozási eszköz volt arra, hogy teherautók ne jöjjenek be indokolatlanul Budapest térre Most ez megszűnik december 31-ig. Kormánynak törvényalkotása meg lehetne oldani ezt többször erről figyelmeztetünk. Ez már az októberben megalakuló új fővárosnak, vagy kint, mert azért az október ez nem egy olyan határidő, hogy mindent októberig kéne halasztani, tehát hogy ön reménykedik, vagy miben reménykedik a tekintetben, hogy itt valamilyen fórum, vagy olyan jellegű intézmény létrejön, amely ezeket a kérdéseket tárgyalja, mert látható módon, vagy nem, nem, én nem érzékelek a -e tekintetben semmilyen mód. Októberi biztos nem kell várni erre. Tehát, hogy a főpolgármester a főpolgármester, és ő tud tárgyalni a kormányjal. Ennek még egyébként, hogyha nagyon akarjuk, meg is vannak a fórumai, hiszen ott van a fővárosok közfejlesztések tanácsa, ami formálisan létező intézmény. Létrehozott a kormány egy Budapest és agglomerációfejlesztési tanácsot, amit egy alkalommal ült össze, de nekünk az is jó, hogyha van egy asztal, és két szék, és leül a kétféle egymással. Ehhez még nem kell, még nevetseket a találni hozzá. Igen. Sok sikert! Köszönjük! Kigísérlek! Jövök aztán vissza András.